Kniha 2:6 Vasišta začal nový den svou druhou promluvou. Jaké je úsilí, takové jsou jeho plody, rámo. V tom spočívá smysl vlastního úsilí. Říká se tomu taky osud či boží vůle. Potkáli člověka trápení, stěžuje si, běda jaké to neštěstí, nebo Ach, můj nešťastný osud. Obojí znamená to též. To, co se nazývá osud či boží vůle, není nic jiného než činy a vlastní úsilí v minulosti. Přítomnost je daleko mocnější než minulost. Jen hlupáci se spokojují s plody svého minulého úsilí, považující je za boží řízení. A vlastním úsilím v přítomném okamžiku se nezabývají. Pokud se domníváš, že je tvé úsilí osudem či boží vůlí mařeno, měl bys pochopit, že tvé současné úsilí není dostačující. Jen hlupák a slaboch na zveřízením osudu to, když podlehne silnému a chytrému protivníku. Někdy se stane, že i bez úsilí získá člověk něco významného. Podle staré tradice je například následovník krále, který zemřel bez potomků, vybírán z řad žebráků dvorním slonem. Určitě tu nejde ani o náhodu, ani o boží vůli, ale o vlastní úsilí žebráka v minulých zrozeních. Někdy se stane, že práce rolníka přijde v ní več vinou krupobytí. V tom případě byla síla krupobytí větší než úsilí rolníka. Rolník tedy následně bude muset vynaložit více vlastního úsilí. Neměl by truchlit nad něčím, co bylo nevyhnutelné. Pokud by bylo takové truchlení oprávněné, pak by měl člověk denně naříkat nad nevyhnutelností smrti. Moudrý člověk ví, čeho je schopen vlastním úsilím dosáhnout a čeho nikoli. Jen nevědomý člověk přisuzuje všechno vyšší síle a říká, Bůh mě posílá tam či onam, či vyšší moc mě nutí dělat to či ono. A takovému člověku je lépe se vyhnout. Člověk by se měl osvobodit od svých chtění a nechtění, a vědom si toho, že vlastní úsilí je jen jiné označení pro boží vůli, by měl vynaložit co nejvíce správného úsilí a dosáhnout nejvyšší pravdy. Kdo se vymlouvá na svůj osud, je jen k smíchu. Vlastní úsilí je správné tehdy, když vychází ze správného pochopení, tedy z pochopení, jež pramení v srdci, prozářeném učením posvátných knih a přímým vedením mudrce.